Това беше третата лекция и третата идея, последната, с която ще завърша. Чуант за продължение. Велико е да се домогне човек до тишината. Що е тишина? Ако я имаш, то при голяма и силна буря ще имаш в себе си голяма хармония. Ето къде е тишината. При голяма буря, при голям ураган, поздравяваш го, усмихваш се и си влизаш в своята тишина. Мястото на мъдреците, голямата хармония. Истинският човек е лишен от самия себе си. На обществото е невъзможно да се помогне, даже и не трябва да се опитваш. Но ако всеки следва пътя на дао, то обществото само ще се реформира и ще се преострои само по себе си. Когато вървиш с удобни обувки, забравяш, че имаш крака. Вие знаете, ако вървиш с много тесни обувки, света става много тесен. Хвърли обувките и лес на работа. Животът ми има граници, но Духът ми няма граници. Смърт, смъртта на сърцето е по-страшна от смъртта на тялото. Човекът на Дао живее в Дао, в пустота и не се вълнува никога от никакъв апокалипсис. Всъщност няма апокалипсис, ако ти си в Бога. Но ако не си в Бога, той може и дълго време да не дойде, но що да не се тревожиш? Нали си в ума? Нали си човек? Тревожи са трупа и тревожени, някога ще се научиш уродците. Всъщност, Апокалипсис няма, това е тържеството на истината и някои го очакват с любов, защото това е срещата с истината. За по-висока истина. Така, когато всичко изчезне, къде прибивава пътя? Казва Чуанза. И казва, който е постигнал пътя, никога не спори. Който спори, никога не е постигнал пътя. Разбира се, пътя е като слънцето, като истината нещо безспорно. Такъв човек никой, никога през никакви времена не може да го въведе в във спор. В спора никога не се ражда истината и спорещите хора ги вижте дали са истина и ще видите, че не са. Истината се ражда в голяма приемственост и навътре по пътя към Бога. Не търси начини да оправиш положението и света. Възприеми пътя на недеянието, т.е. чистите действия и само слушай. Така сред трудностите на света ще чуеш тихата музика на Дао. Ще обясня. действието, т.е. чистото действие, това е скрит подход. Той е действие, което е насочено навътре. Ти можеш да помогнеш външно на човек, но това не е нещо външно. Това е нещо навътре. Този подход, този чист подход, той привлича нищото. Той привлича безкрая. И там винаги се чувстваш добре. Светът не се нуждае от никакви правила, никакви ритуали и никакви обреди. Той се нуждае от дао. Той се нуждае от Бог и от истината. Аз казах в смешните афоризми сега в София, има хора, дявола се радва на кръстените хора и чака пак да се кръстят. Нищо няма да им помогне кръстени. Може да се кръстят и три пъти. Начинът на устраняване на дявола е истинен правилен живот и нищо друго. И така, чрез недеянието, Чистото действие се олавя дао. Грешката на човека е, че той иска да наложи своето действие пред недеянието, т.е. пред Бога. А недеянието е действие на дао. Но някой път човек се мисли, че може да направи действие или може да направи даже добро. Разбира се, света е загазил от човешко добро и от многобройни доброжелатели. Придалосите нямат даже доверие в Словото. Доверието е в чистия подход към нещата. Там е голямото доверие в недеянието. Тоест, чистото действие, което е непривързано, което е безкорисно. Дао постига този, който търси истината до край. Много хора са търсили истината, стигали са до някъде и се отказват. Това не е пътя. Истинският път на търсенето на истината е до край. Когато човекът се самоотстрани, той ще познае да в себе си. Културата се твори там, където възприятието е правилно. Човешката природа е без значение. Важно е дали човек ще стане истинен човек. Правилният живот не протича в човешката природа, а вътре в истинността, в пустотата. Човек е велик не за това, което е направил, а за това, което не е свършил. Значи човек е велик не за това, което е направил, а за това, което не е свършил. Лаудза и Чуандза. Никога не са били за културата. Никога не са държали на културата. Много правилно. Те са за истинността. Те наблягат на истинността и на простотата. Културата за тях е бавно действаща отрова. Те държат на Дао и никога на културата. Да бъдеш верен на Дао, верен на истината означава да странстваш в безкрая, а не в света. А ако не си верен на истината, ти все ще се буташ и все ще се блъскаш в света. Това беше за днес, следваща лекция на 1 септември.